Hallå hallå och välkommen tillbaka till Bäckings Idag sitter jag här med Matilda. Vad ser ni med? Oj. Jag var inte med på det där. Dante. Carnefors. Och den är gamle men ändå trogne. Ja, precis. Franz. Inte erfarna. Nej, okej, tack. Trogne och erfarna. Frans, så många poddar har vi Frans, jag är och jag orifrån. Sofia eh, Lindgren. Det är jag. Hej, Hej. hur känner ni nu att vara tillbaka i skolan, ja, är alla fan... utan fransk? känns bra. <laughs> yes. ja, men det, är, det är fan gött. Alltså, vi, har Eller, vi, har ja, vi har inte börjat än. Men vi, inte börjat vi, börjat alltså, hur än. känns det för att börja i skolan? Ja, men liksom, Jag är taggad. Ja. Nu. Uh, kommer bli kul att se hur det sista året blir för oss mm. som börjar tre, trean. Då. Mm. Det blir, det blir nog lite lugnare än tvåan. Mm, det så. hoppas jag verkligen på, herregud. Mm. Men jag börjar ju tvåan, så jag är mm. ju redo för ett helvetiskt år. Nej, men jag tror att det kommer bli helt fantastiskt för Rydante. Du kommer ha, ja liksom, nu är det två år kvar i ja. skolan. Liksom. Det är ju asskönt, för man älskar Becking. Jag älskar från Becken. Bästa skolan. Ja, men, det jag var kul, skolan. Älskar ja, men, men alltså Men när man kom tillbaka i tvåan, då hade man liksom ändå fått en vi se stabil plats. Vi får inte se något annat, nej. De tvingar oss säga ja. att vi älskar Becking. Nej, men alltså Becking är en riktigt bra skola ju. Ja, ja tycker ja. jag. Men det var ju en av de bästa jag kunde hjälpa Nej men alltså jag tycker mycket. verkligen det, för jag känner, vad skulle det gått annars? Viska ja. strand i så fall, på riktigt alltså. De, alltså Becking har ju sett musik. Om inte Becking menar du då? Det så Om jag bra. inte hade gått Becking så hade jag gått Viska strand, för jag hade mm. inte fallit Vil Vilken bygga. linje? Typ mm. Mm. Ja, men jag hade mm. inte orkat bygga något. Jag är lat så in i Becking. bara jag, jag, jag lite... tänkte inte bygga. Nä, nah, kanske. Fast alltså egentligen man tjänar ganska bra som typ ja, mekaniker eller chaufför. Men man vill ju ha kul i tre år. Fast det har man ju. man gillar fordon så har Ja, men om man inte gillar fordon. Ja, men gillar du inte fordon? Ja, det funkar. <laughs> det funkar. <laughs> men det Nej, men alltså jag, jag känner det bara. Jag tror att det blir någonting som alltså, om man nu bara, ja, jag kanske kan testa typ. Om man kommer in på vissa, på <laughs> vissa strand <laughs> uh, och går fordon så blir det, tror jag det är någonting man lär sig gilla. Ja, alltså, jag tror ja, att det är, det är och uh, Ja, men alltså jag tycker det är asbra de som vill gå alltså känner sig redo för arbetslivet direkt i självklart om man ska gå en praktisk ring då, tycker jag. Mm. Men jag tycker ändå det känns ambitiöst uh, att vara så säker redan då att amen, jag kommer väl göra det här så att jag går det redan nu. På tal om det, jag... Uh, jag har eh, sökt mig in på T-shövde, dataspelsutveckling. Det mm. är mm. en eh, boy. Vad och läste du då på gymnasiet? för du förtydliga. Eller? Ja, jag, läste eller jag läste global framtid. Mm. Eller, nu heter det ju eh, miljöhållbar miljö utveckling. utveckling. Yes. Eh, och detta var ju någonting jag bestämde ganska tidigt. Men, eh, och nu har jag sökt mig in och jag har blivit antagen. Nej. Eh, grattis! grattis. Ja, tack! Eh, jag är dock fett depp för det som hände var att jag hade satt eh, mina köer eh, dataspelsutveckling och sen så hade jag satt design som etta och sen hade jag satt gamewriting som tvåa och sen så hade jag satt ljud som trea. Jag blev antagen till ljud så jag satte mig som eh, reserv på ettan och tvåan och sen så insåg jag att jag inte ville gå gamewriting så jag ville egentligen stryka tvåan men så gjorde jag aldrig det och så fick jag gamewriting och så strök de mig ljud utan att säga någonting till mig. Mm. Så då helt plötsligt så får jag ett mejl från faderna på Game Writing bara. Kul att du vill gå här med oss. Och jag bara, jag vill inte alls göra det. <laughs> så, jag, så nu kommer jag gå Game Writing ändå. Eh, och jag littis. var jättetaggad på ljud. För jag har ju hållit på med podden. Och jag har hållit på med, liksom, eh, jag har hållit på med ljud- och ljusteknikerna på Liseberg lite så. Tidigare. Eh, så jag var ju ganska taggad på det. Och jag visste liksom vad, jag skulle, vad det skulle bli av mig typ. Ifall jag gick ljud. Och sen så har jag bara fått fel nu. Och den, den är drygt. Är drygt. Så Fan, jag tycker det drygt. Jag, jag tycker det är drygt. Men ja. eh, jag, jag känner att jag, jag satsar på det ändå. Och sen så, jag kommer ändå gå till typ samma eh, kurser som eh, mitt första val gör, design. Ah. Eh, så om jag har tur så kanske jag kan komma in på design efter en termin eller typ, eh, börja om på design men efter jag, en termin. Men du kommer säkert kunna göra något bra av den då. Ja, precis. Vad gör ni nu? Vad sitter ni och skrattar åt mig? <går> <går> <går> <går> inte åt dig faktiskt. utan en helt separat händelse. Ja. Vad är det nu? Vi lämnar det. <går> <går> <går> Nej, men fast du nämnde Liseberg. Eh, ja. Ut, uh, det, <går> ut ut utveckla. Du sa <går> att det var som ljud lite? Ja, men det, det var, jag hade pro-perioder i 8 och nian på Liseberg. Eh, och eh, det borde man inte kunna ha. Men jag kom in på det ändå för att jag kände några där. Eh, och sen så nu sökte jag in och jobbade igen i sommar och eh, så fick jag det så har jag jobbat på attraktion som eh, förare på eh, Liseberg så farfars. jag kör eh, balder loke, Colorado och Farfarsbilar. Det så, så väldigt skillnad så för, det går från så här extrema balder så, här Baller, Luke, så här Colorado och sen bara farfars, farfars bilar. Bilar. <laughs> ja så jätte alltså. action till typ bara Mm. Men det är verkligen ja. det är verkligen så. Alltså för vår farfars bilar är den, den attraktionen på schemat som är så här. Ja ah, men nu kan ni ta det lite lugnt. Typ. Så det är så jäkla skönt att ha en timme på farfars bilar efter att man har ätit. Man bara ah, sitter och och typ Och så bara hej alla barnen. Vad mysigt att ni är här. <laughs> <Sjukt>. <laughs> och sen så får man någon arg eller och man bara ah, okej. Okay. <laughs> nu vill jag till Loki i ja. Matilda vad har du gjort i sommar då? Den har varit alltså, väldigt... Eh, väldigt... Medel. Jag frågade vad du <laughs> gjort då. Och du bara, den har varit medel. <laughs> nej, men, <laughs> det är vad jag har gjort då. Ja, det var medel. medel. Eh, nej, men, jobbat lite, inte lika mycket som förra året. Eh, då har jag jobbade flera veckor i sträck Utan nu var det lite någon, någon hel där. Någon vecka där. Eh, jag eh, träffade kompisar lite då och då. Åkte till Finland i en vecka. Träffade släktingar där. Mm. Ja, det var nice. Flög hem. Det var inte lika nice. <laughs> uh, men det, det, turbulens. Ja, här. ja mm. uh, rätt, väldigt mycket turbulens. Jag är liksom flygrädd till att börja med, så det var inte <laughs> så att uh, Ja, flyga. Jag tycker inte om det passar flyga. Inte ihop. Nej, Jag gillar inte riktigt. Jag har det. en. Uh, alltså en av mina främsta inspirationer. Jag tror jag har snackat om det förut. Men uh, uh, han um, uh, Dante vet vem det är total biscuit. Jag vet om det RIP eller det rest, det. rest <laughs> <laughs> Ja nej han gick ju bort för två månader sedan nu. Eh, lite drygt. Um, men han na, han flög jättemycket på sådana här conventions och sånt. Ah. Eh, han bodde egentligen i USA och så kom han till England och gjorde saker. Mm. Eh, och varje gång han flög, för han hade jättestora problem med att flyga, han blev illamående och sånt. Mm. Eh, det han gjorde var att han eh, eh, satte ett VR headset på sig. Oj. Och så satt han liksom med VR-glasögon i flyget och hade någon sån... Jag vet inte om det var något spel eller om det var... Jag tror inte han spelade för då får man motion sickness direkt mm. eh, i VR. Men han satt på månen i VR Oj. och kollade What? på bioskärm, en bioduk som var liksom uppspänd på månen. Oj. Så han sitter alltså mitt ute i mörkret. Han sitter på flygplan mm. men i sin hjärna så sitter han mitt ute i mörkret och tittar på en jävla film. Eh, Uh, du gick för två. <laughs> Välkommen tillbaka. Kommer tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Uh, vi snackar om att en vi snackar om en man som satt och kollade VR på flyget istället för att, för att bli dålig. Ja. Uh? Mot så du, du, du känner att du borde testa det? Fast, alltså, nej, alltså, <laughs> nej, nej, nej, nej men jag tror inte det hade hjälpt. Alltså. Men För jag att tror jag... att om man flyger mycket så är mm. man inte är då. Mm. Men jag, jag har flygit en hel del ändå. Ja, det är typ det som du är problemet. Testa, alltså. Du känner på att testa nej. när du flyger. Jag bara säger att jag har flygit mycket så jag tycker inte det är något jobbigt. Det är typ ah, det okej. som är mitt problem. Att jag är ty... Du slog helt... Jag har typ flygit ah. sammanlagt fem gånger i mitt liv. Alla gånger jag har varit över när jag var, var sedan 14. Uh, så att, plus det är, lite, alltså det är lite många grejer som gör att jag inte tycker om att flyga. typ Jag tycker inte om typ och lyfta och landa. Tycker jag tycker inte om. Skrikande barn. Ja, uh, jag tycker inte om skrikande barn. I allmänhet. Uh. <laughs> uh. Speciellt här. på flyg... Verkligen. Det var skriken i barna när vi samlas. Ja, men, ja för att alltså, på flyget då så fick vi så mycket turbulens. Eller, först var det liksom turbulens, men det var så där, ja, ja, det det hände. Så. Sen kom det oväntad turbulens som inte de var beredda på Så det kändes som att vi sjönk typ tre meter. Tre meter? Det är inte så långt för flygplan. Ja, men det kändes som, men det var inte så mycket eh, som vi sjönk egentligen, antar jag. Vad så det sjönk mer egentligen? Alltså, det kändes ju som att vi gjorde det. Eh, och <laughs> det flög papper och skit överallt. Planet lutar egentligen 90 grader. Det <laughs> <that> bara att <that> <på vänningar, styrta, that> det Och de rättar ut planet. Och det är bara, shit, alltså, vilken turbulens alltså. Nej, men det är så jävla svårt att förklara, Alltså utan att visa händerna. Men det kändes liksom som att den bara... Ja, den zigzaggade till ja, liten, typ. den ja. Och då var det ju barn som skrek och jag bara, det här hjälper inte paniken jag har. <laughs> När jag verkligen satt och typ hyperventilerade min bror. Bara, Vad sa du? Hörselkopper och så har du inte hört piss. Vi alltså har VR headset och sen så nej, har man alltså, headset på medveten om det. Liksom. Nej, så då, att man, man hör någonting Ja, noise känsling och sen det, jag, det, jag, det känns som, det som på att jag, jag vill få vara med i det Det känns inte som att Hilda enligt det psykologiska vill acceptera detta. Nej. <laughs> vi kom kommer in i psykologi nu tillbaka till skolan. Har du åkt på båt? Vad sa du? Har någonsin funderat på båt? Ja men gör vi åker färja varje år till Finland. Det är inget problem. Det har jag gjort själv i liten. Så det är inte därför. Absolut inte. Rädd Fly. för? Ja, eller alltså jag, tycker inte, jag tycker, jag tycker oh, men, inte ja. så, men jag tycker inte. det är Men grej att åka båt liksom. Vilket det borde vara med tanke på att jag är rädd för att drunkna. Men uh, gud vad vi snackar om vad jag är rädd för saker här. Jag nu, är rädd nu för nu att vi. vi går vidare till Danby. Dante, var vad har du gjort i sommar? Ja, jag har eh, haft ett sommarlov och eh, inte gjort så mycket, bara seglat runt halva sommarlovet typ. Har och har något? Så, det har jag faktiskt. Och sen andra hälften så åkte jag ner till Öland och var på festivaler. Och alltså jobbade jag där i tre veckor på en camping och var en pizzabager. Ja, då jobbar du jobbar där väldigt mycket. Ja. Kan du göra margarita till mig? Jo. Drinkerna? Alltså. Nej, jag menar... Jag kan, jag kan <skratt> göra båda samtidigt. Oj, dubbelmargarita. Det, ah. det är bra. Det finns en låt som heter det, för övrigt. Jag vill ha frozen margarita. Snackar vi pizza nu eller? Du gör den och så lägger du in den i frysen. <laughs> så plockar man ut den och bara. Ja men alltså så jag kan ta med mig den hem och så kan jag värma upp den när jag kommer hem. Men den ja. måste inte vara fryst för dig. Då vill du inte ha en margarita. Då vill du bara ha en vanlig margarita. Så jag vara frusen. Man kanske vill ha texturen som man får när man värmer upp den efter att den har varit fryst. På tala om mat, är ni, ser ni fram emot eh, skolmaten nu när ni eh, återkommer? Ja, ah, det klassiska skolmaten. Mm. Jag Men kommer mest fram emot uh, mycket sushi. Mycket, mycket sushi? Ja. ja du ja, som jobbar har ju råd. Du som jobbar har ju råd. Jag har hur många jobb som helst mm. Oj, oj, oj. Ja. Men alltså det, det är ju egentligen ett viable option. Vad? Att köra Sushi. Ah, alltså, det? alltså det är inte så mycket sushi. Man blir inte så jättemätt och ska man bli mätt måste man köpa, eller ja, man mina köpa erfarenheter. Mycket. Om ja. man ska bli mätt jo, på sushi så det. måste man köpa mycket mm. och det är svindyrt eller mm. på vissa den. Mm. Jag får börja göra sushi själv. Hallå, har du sett mig? Jag behöver typ äta två kilo sushi <laughs> liksom, för att bara, för att ens känna det av det. För typ. <laughs> att känna av det. <laughs> jag, bara, jag måste bli mätt två kilo sushi. down Men liksom, det är så därför så att så thai är mycket bättre, så här 50 spänn så man i ny vridreportation som man kan ha. Det är sjukt. Men det får man inte där. äta i CKR. Men därför sätter man måste i stadsbiblioteket äter. Ja, men det, tänk på sådana som mig. Bara ute. Mm. Det därför ska ni inte ut. sitta i CKR. Nej, inte med tanke. I will die. Ja, just det. Du är ju en Ja, där ja. ja, alltså, <skratt> <skratt> <skratt> Oj, oj, oj. Nej, men alltså. Jag förstår ju att folk vill äta det. Och det är, ja, alltså, det är helt rimligt. Det är klart att man vill äta. Och inte sitta ute. Där, typ. ja. Men eh, alltså. Ja. Det är ju, jag har i alla fall varit luftburen mot jordnötter. Så mm. alltså bara av luften så reagerade Jordnötterna jag. Jordnötterna bad dig <laughs> att Det kunde vara värre. På min förra skola så var det en tjej som var allergisk luftburet allergisk mot ägg. Eh, så att, eh, vi Oj, typ, fast ja, det är ju lite... Ja men det var illa. Typ. Alltså, vi var tvungna alltså, man skulle tvätta händerna jättenoga innan man gick in alltså, öppna dörrar och gick in i matsalen till exempel. Jag känner att typ, hon går ut i skogen och eh, så drog hon typ stötta på en fiskmål som har lagt ett ägg. Och hon bara... <laughs> alltså. <laughs> och hon bara lägger sig ner och typ, ringer efter två bara jag är kris mot ägg. Oh <laughs> Luftburet, jag tar dörr i skogen. Typ när vi hade hemkunskap så hade vi en bänk och liksom en område där vi inte fick gå nära om vi hade ägg. För det var liksom Oj. hennes safe space typ när hon skulle ha lektion. Eh, och skulle Shit, vi... Alltså. Eh, skulle vi... Alltså, om vi hade tillbaka till exempel så skulle vi ta hem det vi skulle vi hade. Vem säger till kladdmuffins, skulle vi ta hem det, mm. eh, så var vi tvungna att ta ut, gå ut och hämta påsarna med kladdmuffins genom fönstret för att vi inte skulle gå runt med dem i skolan ifall hon skulle vara i närheten. Oj, det var länge muffins typ. Damn. inte för att den policyn höll så länge tyvärr. Inte, tyvärr. Hur, ja. Nej nej, men de sa ju att ni skulle göra det ah, eller bara. det ja. var liksom det vi skulle göra. Ja. Så att eh, allergier kan vara det. Men alltså, jag tänker så här, om man är luftburen, visst, man är luftburet allergisk mot saker, eh, kan man typ vara luftburet. Alltså, då känns det som att det borde vara luftburet överallt bara det att man inte är allergisk mot det. Borde vi ha eh, alltså Va? Jo, jo men om man ja, men jag alltså, har aldrig det, tänkt att man kan inte vara det finns ju det partiklar överallt i hela atmosfären. Nej, nej, men, men alltså det är borde är skillnad... finnas matpartiklar överallt. Det hela, mm, så men kolla här. här. Men alltså, ja, det... det är så här. Om det ligger i en skål så är det ju inte något stoft i luften. Nej. Om det bara ligger still där. Om du käkar, det, om... Det. Om du käkar det, så blir det att det stoftet går runt. Ja. Och sen, då jag har tänk, ja. aldrig tänkt på det. Att typ, när man bara att man sitter och käkar så flyger det runt matpartiklar. Gud, det är jag alla mm. tänkt på. Ja. Så det har jag ju lärt mig. Ah. Mm. Men nu är det min allergi ändå bättre. Jag kommer aldrig bli av med den. Jag kommer alltid vara dödligt mot det. Men mm. jag är inte längre i luftburen. Mm. Men det, det, jag ändå för, alltså det är verkligen förenklat. Du vill inte kidnappad av på Förlåt. Alltså, av jag tycker det är så jäkla komiskt bara, luftburen, man är buren av <laughs> maten. De, den bär iväg dig. Du ja. bara, tänk om du går på stan och så kommer en jordnöt och bara bär iväg dig. Ja. Ah. Sofia, hur var du har gjort i sommar? Ja, hur var <laughs> din jo, fina sommar? Eh, nej men jag inom hemtjänsten i sommar, eh, vilket har varit väldigt lärorikt och det kan jag rekommendera många om de vill ha. Ja, lära sig mycket och ta lärdom i livet. <laughs> lära sig mycket och ta lärdom och lärdom. Ja, det kan man nog säga, det kan man se mycket på ja. ja, men varför men, just hemtjänsten är så att, lärorik? Alltså, ingen dag är den andra lik och det är ju, du får ju lära dig att eh, alltså, ha alla situationer. Det är ju liksom en dag kan du ju liksom bara sitta och vara allmän trevlig. Eh, eller otrevlig får du inte vara. Typ. Men och nästa dag kan du ju liksom... Har det någonsin blivit fena? så att du blivit, alltså, att det blivit en otrevlig stämning liksom? Att du ja, kommit dit och de är typ sura på dig? Det var en, alltså han var ju alltid sur typ. Ja. Så jag slutar försöka. Men det är typ alltså, så man, vissa som är dementa till exempel. Alltså, det kan ju påverka en så alltså, jätteolika. Jätte och vissa kan ju bli så att deras humör blir konstant. Mm. Alltså okay. att de är arga ja. hela tiden. Ja men det var vissa. Alltså, då kom de, vissa kommer ju inte då vilka man ja, Om man var en otrevlig Då kan man ju säga att man var någon annan nästa gång man kom. Ja det går ju. Ja. Så det, man hade sina knivar. Men alltså jag tror man. Man <skratt> lurar gamlingar. <skratt> får man göra det <laughs> jag nej, inte. Jag men men jag tror bra. man Man får nog lära sig jobba ett specifikt Typ av jobb om man jobbar inom hemtjänsten typ. Ja, alltså du lärde ju ta Alla situationer verkligen Det är ju det som är väldigt positivt Ja, eh, utöver det så har alla Ja, jag har inte varit ledig Jag har varit ledig typ två veckor nu faktiskt mm. Och nu, för jag har jobbat verkligen hela Har du sommar. spenderat, nånting, har du gjort någonting speciellt på din ledig tid Eller har du bara njutit av väl liksom? eh, Nej men jag har varit på YouPort varit. Det var ju samma wow. här Du då då fick ledigt Ja, precis. Jag gjorde min sista där på fredag, så jag jobbade till fyra. Alltså verkligen typ sprang hem, duschade, åkte till Ulricehamn och gjorde mig i ordning där. Så det var väldigt stressigt att sluta mm. så sent. Men det var en jätterolig halv verkligen. Det var jätteroligt. Och det är att man känner ju så många i och med att Ja, men det är som många bråsare, ja. Mm. Så på så sätt är det ju superkul tycker jag. Eh, och sen så har jag varit i Varsava. Just det. Ja. Det var jättetrevligt. Mm. Det du, sist du är stan. inte den enda som har rest, Matilda? Nej. Kämpar ah. mm. Vad tycker du om flyget? <laughs> alltså jag, har, jag har ju verkligen <laughs> inga problem med flyg. Och det är så här, jag satt ju till och med själv. Vi satt inte tillsammans. Nej. God, God, äh, oj, det här är inte jag klarat av. Vänta, man kan ju face hemma. Jag tänker... Jag tänker på det här man gir igen. Om, om någon tar med sig ett ägg på okay, ja, men det... Ha. Men det där är faktiskt riktigt krångligt. Man ma, ma får ju inte mitt som helst jordnöt och sånt. Nej, Eller, men när nej. jag fly, flög när jag var luftburen, då var det ju verkligen såhär man sa till. Då, då var det ju faktiskt luftburen när du flög. Ja, då sa hon... I alla fall. Hon, hon satt och stod alltså, jävla jordnät och jävla <laughs> jordnöt. Nej, men det var ju alltid så här, man försökte säga till och bara Hallå, jag är tål inte jordnät, kan ni säga att man inte ska öppna sina Om man har någon medhavd på sig eller så? Mm. Medhavd? Havn? Medhavd heter havet Medhavet. Ja. Medelha... <laughs> I alla fall, ja. skitsamma. Alltså, det, det... Eh, vi fick i alla fall säga till om det och de bara Men vi kan faktiskt inte ansvara för det. Men Oj, Nej, alltså jag men det handlar faktiskt om mitt liv här. Ja. Jag kan dö. ja, men då var det ju vårt fel att vi ville flyga. Liksom. Nej, men snälla ah, ja. Så det var ju väldigt problematiskt på så sätt. Ni borde inte är... flyga. <laughs> Nej, men alltså, de, kan ju, de bara, men vi kan alla säga det. Fast det är ingen som lyssnar på de där gångerna, typ. I alla fall, Alltså, Jag märker det nu när man har flyget mycket. Man lyssnar ju mindre. för Man vet ju exakt vad de ska säga. Jag kan det, typ, men det känns också som kan, att kan folk... <laughs> jag kan ju deras exakta moves liksom. Flygbilarna. men det känns som att folk lyssnar inte, alltså så här: okej okay, det är någon som är allergisk så när jag tänker på detta det finns så många som verkligen inte tar allergier på allvar nej men det är om man inte själv har någon erfarenhet så, så tänker ja. man inte på det typ. nej men typ, jag som jobbar inne i restaurang uh, har behövt göra eller handlar hand mycket glutenfritt ja. och där vet jag i, alltså, många tar ju gluten alltså glutenintolerans jätteoseriöst också Typ, och det är jättemånga som gjort glutenetanalys så jättesoserieus grej. Medan det finns vissa typ som kan dö om de. Typ jag. Ja. Jag, jag dör inte. Men. Du dör ju inte. Men. Alltså folk inte. som kan verkligen må skit och dö om de käkar glutenfritt. Så, så man får så här ta det lugnt med det. Typ som ja. när på pizzerian om de beställde glutenfritt, så var det så här jag har en egen såhär, så fri spizza så ligger i en aluminiumform och man måste ta ny tomat sås släv ja. mm. i en ny bunker, så inte från samma så verkligen men, och såhär, och allt gör de pratat. verkligen så noggrant. det är allt från vissa ställen är jätte så shady som typa ah visst, vi fick inte gluta för skiter så det men vissa är verkligen topnott har du fått någon reaktion havare restaurang nej men alltså jag har ätit gluten inte medvetet men någon gång typ har jag ätit så fått in mer att som mycket gluten och så har jag liksom Uh, inte känt någonting. Så jag mm. börjar känna att det kanske är um, du kanske lurar mig jag bara Dante, du har den hemska sjukdomen, cellarki. Enda läkemedlet. Du måste äta glutenfritt. Seriöst fritt. om man har cellarki. Det är det som gluten glutenintrott... Ah, ja, men alltså... Så. I alla fall, jag, har inga, jag känner det inga symptom, vilket är jättekonstigt. Uh. Mm. Men jag är förmodligen för de testar mitt tarmludd. Det är la så ja. Men de kör så de körde ner det är så en slang i min som har. de de bara tryckte ner det är lite så här, lite trigger warning, men de bara körde ner en slang i hals och klippte av en bit av min tarm och bara ja men eh, vi ser att det är lite tarm med det här så. Är det det som kallas biopsi? Tarmbiopsi. Ja. Jag kollar på Grey's Anatomy det är därför jag kan det. Så jag säger det, kolla på serier, gott folk, Applåder. ni kommer ha... Kolla på House, det är mycket bättre. ja Kolla serier mer än ni pluggar natur, det är jättebra. Nej, ni som ja, går natur, ni natur. borde kolla mer Anatomy. Ni, ni som, som går i alltså samhälle, kolla på Grayson Anatomy, det är bra. Ja, och kolla på Breaking Bad. Nej, det ska typ boxarna natur kolla på. Ja. Alltså Breaking Bad är jätte... Bra. Alltså, jag tycker, det är... jag tycker inte det Alltså det är inte nödvändigtvis bra för att typ bara, oj jag går kemi 2 och nu jag kolla Breaking Bad för att lära mig någonting. Utan det är ju mer såhär det är mer, så här, det, är, det, är mer så här, det är en bra alltså man får ju en jävla bra syn på hur det är i USA med sådana grejer. Eller vad är det Texas just specifikt? New Mexico. Vad sa du? New Mexico. Ja. No. Mexico. ja. Eh, men, vad är det du ska jag säga? Vi ska ja, kanske säga det. Man, man ska inte kolla... Breaking Bad för att lära sig någonting. Utan man ska kolla Breaking Bad för att det är en bra jävla serie. Alltså. Ja. Shit alltså. Shit bra. För övrigt. Välkomna till Bäckeng, ni som går... Ja. Ja. Kan vi bara liksom, säga det här till ettorna, moment. att Ni är fina ettor, om ni nu lyssnar. Tänk på att ta vara på er gymnasietid. Verkligen. Alltså, försök gå med i föreningar och uh, allt sånt. För det är jättevärt. Becken alltså, har så bra föreningsliv ja. Alltså det är så värt att ta del det av det ovarligt. Och man behöver, man behöver ju inte söka till styrelser Eller sånt bara för att ta del av det Utan kolla, på, kolla eller vara med på någon torsdagsrast och... Men sök också styrelser Alltså skäm bort er Och lev livet Ni har bara gymnasiet en gång i livet Verkligen. Jag känner att jag har typ Kastat bort halva min gymnasiet <laughs> Eller mer än halva min ja, Två tredjedelar av min gymnasiet Nu jävla ska vi köra här Nu kör vi Hellre gud ja. Nej men allvarligt alltså, alltså nice. ni som börjar äta ja. ni har tre jävligt bra år framför er. Ja. Alltså ja fiffa alltså. det har alltså, nej, nej men verkligen. helt på fullt allvar det känns de, det är eh, får alltså det jag inte säger om den här eh, med torsdagsrasten. Alltså det är så jäkla fräckt när det blir så mycket folk på dem för att eh, till exempel när vi eh, när jag gick i tvåan så byggde de om i sig eh, mm. så då hade inte vi Uh, utan det var liksom bara stängt där vi kunde liksom inte gå ut där uh, och uh, då fick, visste vi inte vad vi skulle ha torsdagsresterna, så det slutade med att vi hade torsdagsrasterna utanför aulan och då kom det asmycket Oj. folk som stod i trapporna uh, och det var ju lite så här fräckt och så hade de tittat där mm. var de hade sån här uh, högklackat race genom uh, korridoren jag kommer aldrig glömma det det var så jäkla kul cool. Men jag tycker när det blir mycket folk som tittar. Och eh, det är ju otroligt. Men man får men verkligen en känsla av hur just alltså, hur förenat bäcken kan bli också. Men det jag känner mest är att det bäcken versus tekniskt är verkligen då jag känner att... Men det var typ då jag först kände att, men alltså, att man tillhör bäcken på något ja. sätt. Det, det blir som ett stort kollektiv då. Ja. Då måste man ju också lägga till det att eh, det här med hets det blir väldigt mycket det är, ju, det är mindre att det är för Beking och mer att det är mot teknisk. Och det är det som är så verkliga, eh, synd. För folk klottrar ju eh, skit. Och... Det var ju några år sedan jag vet inte om det är en skröna men det, det hände ju inte när jag gick på Becking. Men för eh, några år sedan så var det några från teknisk som demonterade en bil. Och sen gick de in i CKR och monterade upp den igen. Så de hade liksom en bil inne Oj. i CKR. När det, var så, när, det, alltså, när det var så som det var förut. Alltså när, de det var, hade, när det var inne igår. Ja. Alltså, inte inne på gården vet jag inte. Men det var typ inne på skolan. What? Så var det en bil där. Där det stod typ hatarbecken eller någonting. På. Men det, så det, de la ju in väldigt mycket effort i den. Liksom. Men jag, jag hade förstått om det var typ viskastran. Men hur kan tekniskt? Va? Det, det, att vi men det är Klart, klart, klart det finns med, folk alltså, som kan bilar på teckninghus. Nej, men jag tänker att de kom på idén på att vi ska ta en bil. Alltså, det låter liksom en skröna, men det kanske är det. Who knows? Även om det är en skröna så är det en skröna. Som så här. Är det något ner vi vill tillägga? För annars tycker jag vi bör runda av så vi inte köter hål i huvudet på våra nybilar. Vi måste ändå ha saker att prata om i framtida poddar också. Mm. Precis. Mm. Som ni bör lyssna på. Och, ja. Alltså... Om det är några och som känner att vi vill vara med. Hör av er, Hör av er till Beccynspodden på Instagram eller till någon ut av oss. Till någon av oss. Eh, om vi ni går in tillgängliga på Beccynspodden Instagram. Och om ni bara ser oss i korridoren. Och bara... ja, Absolut. Alltså, kom fram och prata fransk, med typ oss. Alltså, mm. Försök nu när du kommer till gymnasiet lära känna många människor. För alltså, det är nu ni lär känna typ, mest människor. I det är hemma får vänner för livet. Verkligen. Mm. Så... Nej, men jag jag alltså jag, tror jag, eh, ta det snabbt, alltså jag gick på en högstadie där jag inte trivdes alls och så kom jag till becken och de människorna jag har träffat på becken är verkligen människor jag vet att kommer, jag kommer att ha kvar dem hela livet ut. Hon pekar på mig. Mm. <laughs> wow. Vi går i samma klass för oss. Mm -hmm. yeah. Nej men eh, jag vill bara tacka för att ni lyssnade på dagens eh, avsnitt. avsnitt. Mm. Och, eh, Vi jag vill snart. också tacka för att Dante avslutar mina meningar. Varsågod. <laughs> <laughs> <laughs> Och vi hörs snart. I yeah, um, See you later, <laughs> alligator. <laughs> <laughs> all alligator. Ja, <laughs> yeah. hej då. Hej då.